يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فالترق بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فسوق بذاج الزمان أبطالنا بجهادهم ومعضائهم خصام الجبان وبنوا لمجد كيس لمن بديه ما إذنه سبو في جنب الله وحمش إن السنة ينمى بوتا إذن الله وجل شأنه وبشان إذنه في فيديو تشكو له في فيديو العنا فلهنا اي يا زمان الغافل كم من سنين قد فلتهنئي <تصفيق> يا <أمتي تصفيق> ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والأيت يهتقوا لن أعود لن أمثني <تصفيق> لن أشتكي <تصفيق> لن أرتضي ذل القيوب الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد Pa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zumma amma ba'di. Jedna od kuranskih sura dobila je ime po jednom vrlo značajnom događaju u istoriji Islama. Događaju koji je bio u stvari prekretnicom. Ne samo za islamni muslimane, već možemo reći i za cijelo čovječanstvo. Ova sura nam govori obitci sa saveznicima. A ime joj je saveznici. Suratul Ahzab. Kada su vidjeli mušlici da ne mogu stati u kraj i uništiti muslimane iz više pokušaja, okupili su sve one koji su htjeli da im se pridruže u to vrijeme, da bi svi okupljeni zajedno uništeli islami muslimane. Veliki imetak je u to utrošen. Nisu mogli doći pojedinačno da se bore protiv muslimana iz dva razloga. Prvi je razlog taj što su već pokušavali Pa su gubili bitke. Tako da se boje sami ući u borbu sa muslimanjima. Pa im trebaju saveznici. Pa im treba to šeitansko društvo koje će stati uz njih i pomoći ih u tim namjerama. Jer sami I boje, a isto tako sami nisu u stanju da unište islami muslimane. Drugi razlog je u tome što ako po svojim predpostavkama uspiju uništiti muslimane, pobiti ih sve. Jer mu'min je takav da neće popustiti u svojoj vjeri. Neka ide život. Ali ima na svoga ne damo. Sve se zna šta je preće od prećega. Po njihovoj predpostavci, ako uspije uništiti muslimane, šta će ljudi reći? Pobiše toliki svijet. Tako da im treba podrška drugih. Treba im da to što hoće da urade, u stvari da dobiju legalitet. Da dobiju podršku međunarodnu, da dobiju podršku drugih plemena i naroda. Tako da što god se desi, svi smo zajedno uradili. Tako da se krivica ne može na jednog odnositi, niti jednome pripisati. Što znači kada se krivica podijeli, onda ne ima krivice nikod koga kao što je bilo u onom prošlom sistemu, kod nas dole, samoupravni sistem, govorili su. Sve svakoga, što znači radi šta hoćeš. I radili su. Dok nisu sebi dohakali. I zato ovo što se nama dešava danas, jednostavno, među muslimanima, Bosne i Širi, je upravo to što se tome nije Stalo ukraj da se više nikada ne digne na noge. Nego su oni sebi podkresali granu na kojoj sjede. Pa kad su prvu priliku ponovo dobili, ponovo su stali na noge. Da rade gore nego prije što su radili. Isto kao što su mušici vidimo da bi podijeli odgovornost Kada su pokušali ubiti Resula sallallahu alaihi wa sallam, uzijeli iz svakog plemena po jednog mladića. Tako da ne bi sutra pleme Resulullah sallallahu alaihi wa moglo optužiti određenu neko pleme Da ga je ubilo. Već da se krivica podijeli na sve. Oni će pladiti krvarino. U tome nije problem. Kao što danas daju humanitarno. Oni će platiti. Ali, kada više muslimana ne bude. Oni, koji su kako treba i kakve uzvišene Allah tabarke, traži. Vidimo isto tako, dakle, da su tražili svoje saveznike u prošlosti da bi se ojačali, da bi O sebe straho odagnali da bi uspjeli muslimane na neki način uništiti u potpunosti i drugo da se krivica ne bi samo na jedno pleme mogla pripisati niti odnositi. Tako su došli okupili se oko muslimana koji su bili u Medini i opisuje nam uzvišeni Allah u ovoj suri taj događaj i kaže o vjernici, o mu'mini spomenite Allahovu blagodat prema vama kada su vam došle vojske. To je iskušenje svakako, kada su došle vojske da se bore protiv muslimana. Ali ne znamo šta će iz toga izaći, možda hajir nakreći za muslimana. Jer kafiri imaju svoj posao, a uzvišeni Allah, temarakeva ta'ala, isto tako ima svoj posao, a oni protiv Allaha ne mogu. Fa ersanna alejhim riha, pa smo protiv njih poslali vjetar. وَجُنُودَ لَمْ تَرَوْهَا I vojske koje vi niste vidjeli. Iako je vjetar koji je uzvišen je Allah poslao protiv mušrika, nešto od Allahove vojske. Ovdje ga posebno spominje. Jer je on odlučujuću ulogu tu odigrao sa Allahovom pomoć. A to je da je rastorio šatore mušričke da Im je strah u srca ulio da su izgubili nadu u dalji nastavak borbe tako da su se raštarkali rasuli i vratili nazad. Svakako da ova iskušenja nisu draga nikom od mu'mina, ali ne znači to da je zlo za mumine. Zlo od Allaha Đerašanu nikada ne dolazi. Iskušenje jeste iskušenje, ali ako mu'min ispravno postupi, onda će ispravan i još bolji iz toga izaći. Pa nam Allah uzvišeni kaže, al al Kada su mu'mini vidjeli te saveznike tolike da su se okupili protiv muslimana, Kalu, rekuše mu'mini, Hada ma wa wa To je ono što nam je Allah obećao i njegov poslanik. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ A istinu je rekao Allah i njegovu Rasul. A šta je to uzvišanje Allah obećao? Obećao je pomoć i pobjedom. I mu'mini su uvjeđeni u Allahovu pomoć. I ne sumnjaju nimalo u to. Jer znaju da je Allahovu ođelešanu u obećanje istina. I vidjet će ko to Kao što su vidjeli i oni još od prije. وَصَدَقَ Allahu وَرَسُولُهُ A istinu je Allah rekao u njegov poslani. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا I to im je samo učvrstilo. To im je povećalo. Ovdje u prevodu kaže učvrstilo samo. A ispravno je povećati. A to im je još povećalo njihov iman. I vjerovanje i predanost Allahu tabaraka wa ta'ala. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه إما مؤمنا كيسو اسف لزاوية دات الله فمنهم من قضى نحبه إما إف كيسو أتش لالله ومنهم من ينتظر إما إف كي تأشيكيو وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا I oni ništa nisu izmijenili. Riječ zi je Allahu sadiqin i sadiqin. Da bi Allah iskrene nagradio za njihovu iskrenost. Što su bili pravi mu'min. Druga vrsta. Opet vidimo. Ne možemo se njih osloboditi i To je naš musibati belaj. Al treba da znamo da ih ima. I da nas taki ne zavaravaju. A to su munatici opet. I uvijek se pojavljuju kada su ta iskušenja Ne znaju djece kako će ni tamo ni vamo niti su prošli njima niti su uz mu'mine gledaju kakve će izjave davati da se kome ne ne zamjeri da kome iz hatara ne izađu pa čas osuđuju ove čas osuđuju one hoće da kažu oni su u pravu ti koji su njemu usredini koji Filozofiju neku svoju posebno imaju. Nić će pomoć bukmine, nić će pomoć one. Nisu oni ni za koga. Oni su najgodi. Neku svoju politiku vode I uvijek se takvi munafici pokazuju. Pa nam kaže uzvišenje Allah za takve. I kada rekoše munafici. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَدٌ I oni koji u svojim srcima imaju razne bolesti. Bolest. Srca je ovdje u stvari manjkavost imana, slabost imana i sve ono što iz toga proizilazi. I tako kada budu ustavljeni na bilo kakvu kušnju, odmah se vraćaju u ono na što su prije bili. U nevjerovanju, odmah ostavljaju vjeru, odriču se vjere i tako dalje. Dakle, tu su negdje na vrlo lako gube svoju vjeru. Kažu i govorili su, kada ugledaše te tolike vojske koje su došle, kažu, ma wa'aden Allahu wa rasuluhu illa gurura. Allah i poslani k njegom su nas samo obmanjivali, kad su nam obećavali. To kažu ili svojim riječima, ili svojim dijelima i postupcima, ili svojim radom. Što se tiče takvih munafika, uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala i je ponizio. Tako da, nakon ove bitke, a to je bitka na Ahzabu, bitka na Hendeku, bitka protiv saveznika, vidimo da ni oni više nisu mogli. Imati nikakvog uticaja na ljude, jer su bili osramoćeni poniženi. A isto tako vidjet da ovi kafiri, pogledajte, ti ahzabi, ti, ti saveznici koji su se okupili i sakupili svu svoju snagu da bi se borili protiv islama i muslimana, vidimo da su na neki način bili na vrhuncu svoje organizovanosti, jačine, spremnosti, vojne, Jedinstva i tako dalje. Pa je Allah dao da budu rasnuti, raštrkani. Nikada više je poslije toga u Medinu došli nisu. Nikada više oni nisu muslimane napali. Gotovo. to je zadnje bio. Nakon što im je Allah uzvišeni udarac zadao, nikada se više nisu. Nikada se više nisu dikle. Tako da vidimo da su ashabi nakon toga odšli u Meku Oslobodili Meku i dalje širili islam. Treća skupina su bili ehli kitabije, sljedbenici knjige, to jeste židovi u ovome slučaju. Koji su bili potpisali ugovor sa muslimanima o međusobnom podpomaganju jer su živjeli u istoj državi. Ako ih napadni zajednički neprijatelj da će se braniti. I tako dalje, to su prekršili i počeli su sarađivati sa neprijateljem. Uzvišeni Allah za njih kaže وَاَنْزَلَا لَذِينَ ظَاهَرُهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَجَاسِهِمْ A sljedbenike knjige koji su ih pomagali iz utvrda njihovih je izveo. Oslanjali se na to što su utvrđeni, što su imali, imali dobre položaje. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ إِسْرَاحَ قُلُوبِهِمْ وَعَلِيًّا فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا فَاسْتَيْدْنَا بِأُبْلِي أَدْرُجِي كَوْ سُوجْنِهِ أُزِلِي أزل كَوْ زَرُوبِيْنِ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا إِذَا لَمْ يَدَنَسْتِ ذِمْلَةِ i domove njihove i bogatstva njihova i zemlju kojom prije niste hodali. Wa qala Allahu ala kulli shay'in qadira. Allah sve može. Za Allaha nema nemogućeg. I zato nemoj ni posumnjati. u Allahovo obećanje wa'dahu I zato i nemoj ni posumnjati Da li Allah prati ovo što se radi i dešava, budi siguran i uvjeren da koliko god ti izgaraš za pitanje muslimana, da je uzvišenom stvoritelju Allahu Džellešanuhu više stalo. I važnije to nego što je tebi. I nemoj misli da će ih ostaviti napustiti. Gledaj ti da budeš ispravan u svome vjerovanju i u radu po tome vjerovanju. I u propisima ove vjere. Čime te uzviše Allah duži? Šta treba da uradiš uvijek? A to ćeš vidjeti iz ovih kuranskih i sunnetskih propisa. Koliko si ti u mogućnosti učiniti za svoju braću muslimane? Šta si ti u stanju uraditi? I kakva je tvoja dužnost i, i obaveza. A što se tiče Allahovog obećanja u njega nema nimalo sumnije. I ovi ajeti i ove sure, ovim događajima nisu nam objavljene da bismo u to vrijeme provodili. Da bi nam što prije vrijeme prošlo. Da bismo se zabavili. Da bismo zdali historiju šta je to bila u istoriji. Ne zbog toga. Već su objavljene i sure i ajeti da bismo pouku iz ovoga crpili i da bismo bili ubjeđeni da uzmišeni Allah je taj koji izvršava svoje obećanje. I zato si ti mu'min, zato si ti vjernik što vjeruješ Allahu djalaš Adam. Allah uzmišeni kaže jedno, a svi kabiri na drugu stranu kažu drugačije. Kome ćeš vjerovati? vjerovaćeš uzvišenom Allahu te i znaj da zakon uzvišenog Allaha djel ležanuhu ostaje do sudnjega dana i ne mijenja se i on pomaže svoje mu'mine, svoje vjernike i neće ih ostaviti da se cjedilo nevjernucima znali mi to ili znali mi za rješenje ili ne znali ali ono sigurno dolazi i znali mi mudrost Dotičnih događanja ili ne znali mudrost postoji. I zato uzmimo ove ajete, pročitajmo njihov tefsir, uzmimo pouke iz ovoga i radimo po ovome kako bi uzvišeni Allah tabaraka vata'ala nas ojačao našim imanu i pomogao nam kao omnim, subhanakallahumma wa hamdulillahi wa la robbama al-amal alladhi arjuhu tarmuqu na našem put do uspia أهالي دي يا من اله خلد مضى وشر